«Ось ми й на дорозі. Ти зовсім недалеко однеї відбився!» «Але без вас би! Чого ж ти пару пускався в таку курдилицю?» «Додому дуже закортіло. Дома проскочу!» «Справжній буран! Такої ночі колись у дзвони били в селі. Знак давали тому, хто заблудився!» «Зашпори в руки, мабуть, зайшли!» Давай снігом їх потримаю, щоб не відморозились. Нахилившись, дядько Іван жменями бере сніг і міцно, до болю розтирає руки мені одну й другу. І вони, що перед тим зовсім були отерпли від зашпорів, задубіли, зараз натерті снігом знову стають гарячі, горять. Тепер ходімо. У двох нам і вовка не страшно. Цим голосом, найкращим, найвеселішим, найпрекраснішим у світі, озивається до мене зараз той, хто колись, приходячи на слободу, усіх нас відлякував своєю мовчазною понурістю. Дядько Масач Іван, сільрадівський виконавець, яким він виявився добрим, відкличний на чужу біду, Мабуть, сама доля мені його послала цієї погибельної ночі. Упевнена дядькова хода і цупкий цей з духом кожух зимогрій і рука, що повна шкарубкого тепла, усе мені зараз у ньому любе. А якби він не трапився цього вечора в степу, Припізнився, видно, йдучи до сільради на нічне своє чергування. Забарився. А мені це врятувало життя. І як по-людськи зі мною повівся. Не дав навіть відчути, що я для нього обтяжливий. Здається, дядько Іван навіть радий, що набрів на мене і зміг порятувати. Знову чую від нього, як йому аж не повірилось що жива людина із-за вірюхи голос подає. Подумала, що не вчувається. Може, просто вітер скиглить? А воно, бач, свій козак в снігах борсається. Дядько Іван, здається, усміхнувся при цьому. Виявило, що після всього я зараз і по дорозі майже не здатен йти. Раз у раз застряю або ловлю сторчаки. Вітру мене заносить до кураїн придорожніх, які дядькові Іванові, певне, були вірними познаками, куди йти. Ніяк не одтямишся, поспитав, помітивши, що мене тіпає якимось нервовим дрожем. Ну, давай сюди. І тоді моя рука знову опинялась в його дуже теплій руці. Незабаром крізь снігову каламуть заблискотіли вогники то вже Тернівщина світилась нам навстріч своїми маленькими вікнами. До нас у хатумі рятувальник мене просто таки вніс, геть знесиленого. І бабуся від печі аж зойкнули з переляку. «Ой, божечку, та що ж це з ним?» «Не в той бік, – пішов хлопець Тернівщину свою шукати, – пожартував дядько Масич. Відігрівайте, щоб душа не замерзла. А в хаті натоплено, затишно. Наші саме збираються вечеряти. І гість наш припрошений до столу влаштовується на ослоні навпроти ясного полум'я, що весело гоготить у печі. Воно освітлює мого рятувальника і руки його, що тепер спочивають складені на колінах. Як я судорожно чіплявся за оту його темну, загробілу в роботах правицю. Як боявся загубити її серед хуртечі, відчуваючи у ній єдине своє спасіння. О рука людини, ти можеш убити, відкинути у прірву, буваєш неправидною і жорстокою але ж ти можеш і зарятувати, як ця тепла, добра, найласкавіша у світі дядькова Іванова рука».